Минув день, а до згоди не прийшло. Та й про землю нічого певного. Матвій з Харитоном усе ходять та ходять до двора, а пана Оконома все нема та й нема. Усе село в напруженні. Балачки тільки про землю, сварнян не вгаває. Де тільки зберуться, де пара тих і тих одразу горлають. «Ех, людоньки, людоньки, – каже старий северин задорожний, – «Що тут сваритися? Ваша біда, наша біда. Земля – дар Божий, хто оре, той має. То діду за ваших часів так думали. Тоді давали, не брали, а тепер не дають, то беруть». «Е!» – махнув дід рукою. «Вузький стає світ. Що вузький, то вузький. Як помремо, усім стане широким», – мудрує дід. Матвій Іванастя все-таки по-своєму раділа. Як-не-як, -як, а сімдесятин поле. Господиною буде, дітворі хліб забезпечений. Тяжко то воно тяжко, але коли мужикові легко? Та коли вертався він, та коли виглядав, мов, з Христа знятий, то руки знову пускалися. Чи потягне він сам оте от тягло? Один Бог знає. «Ну як там, Володькове око? – питає Матвій. – «О, хто тепер про такі дрібниці, як те око думає?» «Та нічого, вже либає, каже Настя. Матвій перев'язав наново, сам робив, сам оглянув. Видно, що гоїться. Це йому дещо полегшу дає. А другого ранку знов до села палкує. Погода зовсім розсльотилася. Грязюка, що в постолах не вилізеш, а тут того чобута шкода». І так на всяку всячину то гроша потрібно. Біля банку знов повну люду. Знов сварня, знов гармидер, а пана все нема. Аж пополудні прийшла вість, що вже є. Народ заворушився. Ніщо їх тепер не стримає, всі ставлять справу руба, і ані ті, ані там ті не поступаються. Хочте їм кіл на голові тиши. До пана пішли вже від панських і від казйонців. Від цих перших – Матвій, від других – Горбаєць Микита. Дідкам довелося таки довгенько перед покою посидіти, бо пан щойно приїхали і відпочивають. По годинах чекання вийшов нарешті пан, живий та веселий і хоч тяжкий, а вертливий, як фургало. Отчі геть залило капшучками – і він ними липає, мов жаба. Не почав одразу про купівлю, а з іншого. Він же, добре знає дядька Матвія, не раз проїжджав повз його хутір. «Ну, як там у вас? Чи не скучно на безлюдді?» – питає. «Чи не страшно?» – «Е, пане, у нас ніколи скучати, а страшно лише тоді, як нема чого в рот уложити. Уторили і гуторили, і нарешті й до землі добралися. Ну, як там, на що то застав я, почав Матвій. Пан напівсмішки, напівжалим почав, що нема ще рішення. Княгиня, мовляв, мовчить, у неї там заплутані справи, мабуть, прийдеться зачекати людям до весни. Все там, бачите, заставлене, перезаставлене. Банк дворянський, банк селянський, я сам весь дурний з того. От. «Тобі й на! І як його цим до людей звертатися? Ну та що робити, каже пан?» «Та воно, звісно, княгиня в Парижі, каже Горбаєць, а люди так уже збулися, дехто забезцін», додав Матвій. Панок хотів ще погомоніти, але дядькам ніколи. Натягнули шапки і йдуть. Перед відходом Матвій ще раз запитав. «Значить, поки що ніякої надії». «Значить, ніякої, каже пан. Так бувайте здорові». Матвій ніс тягар, ніби на нього сто пудів наложили. Аж угинався. Перед обличчя люду сором стати. Матвій виріс панських покоїв першим. Горбаєць за ним. І першим його словом до людей було «Ідіть ви, люди добрі, додому. Ніякої тут у чорта купівлі. Усе то було». Додав негарну лайку. Люди витріщили очі, дух їм заперло, коротку хвилю все заніміло. А як отямились, як усе загуло, загомоніло. Та як? Як то? Що ви, Матвій, твій добрий день з нас робите? Та як же так? Го го. Та що ж там той пан казав? Та що казав? До весни казав чекати, княгиня обанкрутились. А тобі й маєш. От тобі й накупили, а стільки шелесту, отак воно завжди з великої хмари та малий дощ, отак воно. А дощ мрячів, а грязюка по коліна осінній день догоряв швидко, пітьма тяжкою дергою лягала на землю.